У них народились дві доньки – Тамара і Люба. Іван закінчив школу і поступив до вишу. У нього з'явилась дівчина. На третьому курсі вони одружились, а на п'ятому розлучились, і Іван виїхав у Штати. Там він став відомим фотографом. Матвій покинув Україну за загадкових обставин перед Євро-2012. Кажуть, він змінив громадянство і оселився десь у Греції. Яна побувала на натурницею, фотомоделю, потім музою відомого продюсера. Вона помріяла зустріти свого чоловіка і почала співати на його честь гімни. Чоловік не знав, що це гімни йому. Не знали цього і її численні шанувальники та шанувальниці. А він просто запропонував їй бути разом до кінця життя, і вона погодилась».